Neguțovara în seminariile lui Gheorghe Milescu, roman, Editura Humanitas, București, 2004. Lectura: Nicolae Carte înregistrată în cadrul proiectului Să ne cunoaștem scriitori, în format audio MP3, proiect finanțat de Uniunea Scriitorilor din România, anul 2007. Țin să exprim aici sincere mulțumiri domnului general Mihail Eionescu, directorul Institutului de Studii Politice, de Apărare și de Istorie Militară și domnului colonel Petre Otu, care au binevoit să citească paginile din roman consacrate bătăliei din Stepa Calmucă din noiembrie 1942 și să formuleze cu acest prilej unele observații și câteva sugestii prețioase. Cuvânt înainte! Acest roman a fost scris mai întâi în franceză, la Paris, în 1958-1959. Am trimis manuscrisul la trei mari edituri franceze care l-au refuzat cu obișnuitele formule politicoase. L-am supus atunci criticii a doi prieteni, Manuel de Digue, tânăr filozof care fusese critic literar la ziarul Comba și Emil Cioran. Primul mi-a zis cam așa, e bine scris, dar îți lisește... Spiritul de fabulație. Cu alte cuvinte, prea mirosea a autobiografie. Cioran mi-a spus cam același lucru. E bine scris, dar ai puține șanse să-l publici acum. Nu ești în tonul noului roman. Pe atunci era un vogă Rogrie, Michel Butor, Natalie Saro, apoi evocarea războiului din Rusia, acum în Franța, dar ai să-l poți publica mai târziu dacă te faci cunoscut în alt domeniu. Avea probabil în gând eseul de filozofie a istoriei la care lucram. Acel moment a sosit poate acum în România. Recitind însă manuscrisul după aproape 45 de ani, îmi dau seama și eu că poate fi criticat ca roman, dar cred că poate să rămână în versiunea lui românească un fel de document de sociologie istorică, care era mentalitatea, care putea fi soarta în perioada interbelică, în război, apoi în exil, a unui tânăr născut în fosta societate românească din vechiul regat. Ca atare, îndrăznesc să predau această carte cititorului. De relativa modernizarea României mele de acum, trei sferturi de viac, e vinovată Diana Coriciuc, care m-a ajutat la adaptarea versiunii originale franceze. București, iunie 2003. Capitolul 1 15 octombrie 1947 În tren între Innsbruck și Paris, gemuit într-un colț la fereastră, bucurându-mă de modestul confort cu care nu mai eram obișnuit. Drăguț din partea francezilor că mi-au oferit acest bilet la clasa a doua. În fața mea, o doamnă între două vârste, în uniforma crucii roșii, și-a întins dosarele pe măsuță și scrie de zor. Din când în când, aruncă o privire pe deasupra ochelarilor fără să pară că te vede, apoi cu un gest mecanic și împinge pe nas, iar aceștia alunecă din nou. Pe aceeași bancă, la ușă, un domn roșcovan, înfofolit într-un loden în verzui, doarme cu gura deschisă. Afară, peste imaginea tovarășilor mei reflectată în geam, luminițe scripesc în noapte, rămân în urmă pier. Firele de telegraf, luminate o clipă de pătratul ferestrei, urcă, apoi coboară, se încrucișează. Mă las legăna de trenul, al cărui zgomot surd, vătuit, nu pare că vine din afară, ci mai degrabă dinăuntru, din mine însumi, în ritmul respirației și pulsului meu. Îmi place trenul, de când copil, făceam în fiecare an, dus întors, drumul București-Paris. Să visez două zile și două nopți, străbătând continentul în zgomotul înfundat al fierului. Nu mai am vești de la Elena de zece luni. Ea aflase că mă ascundeam și a încetat să scrie chiar unor prieteni. De altfel, de doi ani încoace, scrisorile ei se răriseră. Erau mai reci, străine. Desigur, era la mijloc și teama de cenzură. Sunt cuprins de o vagă teamă. Ar trebui să mă bucur la gândul regăsirii și nu pot. Dar, Cocoloși? Cocoloși? Ce poreclă ciudată! Cum de mi-a venit în minte și când? Oare în vremea în care era Bebeluș la București sau mai târziu când Elena am trimitea acele fotografii pe care le priveam înduioșat, dându-i în gând tot felul de nume? Nu mai știu. Acum că i-am vorbit în viz de sute de ori, spunându-i Cocoloș, a rămas Cocoloș pentru mine. Un băiețel de vreo patru ani, pe semne slăbuț, cum eram și eu la vârsta lui. Imaginea închipuită de micuți despre taică său va fi spulberată cu siguranță de apariția bărbatului în carne și oase. Dezamăgire, mirare... Doi străini, au trecut mai mult de trei ani. De ce n-am fugit mai devreme? Să fi crezut oare Elena că nu eram nerăbdător să o găsesc? Să fi fost din cauza Sandei? Nu cred. De altfel, când mă gândisem să plec, povestea cu Sanda era deja uitată sau, să zicem, terminată. Atunci de ce? de teamă, nehotărâre, pasivitate, oare nu pentru că, de fapt, găseam de datoria mea să stau pe loc, din solidaritate cu ceilalți, imposibil de regăsit mobilul, de reconstituit adevărul psihologic al propriului meu trecut. Mă frământ. Un soi de sentiment de culpabilitate, indefinit, e ca atunci când am întâlnit-o pe și apira pe calea victoriei în 1940 în timpul guvernului legionar. O văzusem venind spre mine pe același trotuar în momentul în care mă pregăteam să trec strada. Eram chiar pe șosea când deodată mi-am dat seama că și-ar putea închipui cu o coleam din adins, fiindcă era evreică și atunci am vrut să mă întorc din drum. Dar erau mașini și m-am gândit că dădeam dovadă de prea multă ostentație dacă mă întorceam doar ca să o salut. Stânjeneala ar fi fost și mai mare. Apoi mi-am dat seama că, în timp ce aceste idei contradictorii mi se învălmășeau în minte, continuam să merg înainte și era prea târziu să fac cale întoarsă. Și deodată n-am mai fost sigur dacă abusesem cu adevărat de gând să traversez înainte, să o fi zărit și m-am simțit îngrozitor de umilit, de dezgustat de mine însumi, de nefericit. Firele de telegraf urcă, apoi coboară, se îngrucișează. În depărtare, luminițele scripesc, rămân în urmă, pier zguduitul ritmic al roților surd monoton amintirile ultimelor zile ale ultimelor săptămâni mi se îmbulzesc în minte totul a mers prea repede sunt liber liber parcă nu-mi vine să cred trenul mă duce spre paris oamenii aceștia din fața mea nu se tem de nimic nici mie nu îmi mai e frică nu mai departe de ieri, la Viena, mi-era încă teamă. Cu toate că mă aflam deja în sectoarele occidentale, în principiul adăpost, protejat, nu mă simțeam încă în siguranță. În această capitală în ruine, înconjurată din toate părțile de zona de ocupație sovietică, eram ca într-o cușcă. Nu mă voi simți cu adevărat liber decât odată ajuns dincolo de cortina de fier, după linți. Chiar azi dimineață am străbătut zona sovietică. Am un act de repatriere pe numele Raul Dușmin, născut la Dijon, la 15 decembrie 1918, fiul lui Jacques și al Mariei, născută Blonden, document perfect în regulă, fotografie, ștampile. Totuși, singur în compartiment, așteptând sosirea, ofițerilor de control sovietici eram ca un osândit la moarte în celula sa în dimineața execuției. Dar când s-au arătat în fața mea, mâna care le-a întins actele nu tremura deloc. Încerc să nu mai bat capul cu nimic. Ce ușurare și în același timp, ce stranu când de-abia ajungi la Viena, am sunat, de spina și cu mine, la vila din Grinzing, în care locuia maiorul Callan. Contrastul dintre veșmintele noastre și confortul luxul vilei era uluitor. Anaibii de spina, cum de își aducea aminte de adresa lui Kelan? De altfel, ea era cea care descoperise această filieră de evadare și tot ea cea care ne scosese din încurcătură la Budapesta. Kellan, foarte de treabă, baia, micul dejun, pijamaua, cămășile pe care mi le-a dat, costumul aproape nou, mă făceau să mă simt altom. om. Ne-am a doua zi serviciului american competent, care ne-a instalat într-un hotel confortabil unde nu duceam lipsă de nimic. De-abia așteptam să povestesc, să dau la iveală tot ce știam, dar, drept să spun, nu știu de ce nu m-am simțit în apele mele în acele zile de interogatoriu, Aveam o senzație de claustrare. Mă separaseră de despina. Cei doi americani, în compania cărora fusesem lăsat, erau foarte corect. Să fi fost oare din pricina englezei mele defectuoase stânjenelea pe care o simțeam între noi sau aparțineau ei cu adevărat altei lumi? N-aș putea spune... Ah, și chestionarele alea! Eram bombardat cu o grămadă de întrebări despre care am avut impresia că se trăgeau direct din tehnica interogatoriilor poliției criminale. Nu știam niciodată dacă aveam intenția să mă prindă cu o caua mică, dacă întrebările se datorau necunoașterii situației reale sau, pur și simplu, dacă nu reprezentau altceva decât aplicarea mecanică a unei metode. Până și părțile plăcute ale șederii mele în acest hotel, whisky-ul, Coca-Cola, sandvișurile zaharisite de la room service, îmi accentuau inconfortul. După vreo 8 zile, m-au pasat francezilor. M-am mutat într-un hotel care fusese luxos pe vremea lui Franț Iosef. O oarecare de lăsare accentua aparența vetustă. M-a luat în primire un ofițer care s-a prezentat drept capitanul Martin după aspect rezervist. Părea la curent cu situația din țară până în amănunte iar întrebările pe care mi le punea erau dintre cele la care puteam răspunde. La cantina ofițerilor, unde fețele de masă nu erau imaculate, am regăsit cu o bucurie neașteptată un bordeaux adevărat, un biftec care era biftec și o salată cu gust de salată. Mă cuprindea deodată o senzație de securitate. Mă regăseam cu deliciu în bătrâna noastră Europa. Doamna de la Crucea Roșie și-a adunat hârtile și-a scos ochelarii și-a ascuns capul în spatele mantalei agățate în cuier. Ar trebui să sting lumina. Compartimentul e al meu. E cald, plăcut. Era o căldură la clasa a treia, acolo unde ne înghesuiserăm după trecerea clandestină a graniței româno-ungare. Despina, Călăuza și cu mine, într-un compartiment, ceilalți trei în cel vecin. Împărea bine că eram împreună cu Călăuza, că era singurul care vorbea ungurește. Despina și cu mine ne băgaserăm capetele sub manta ca să ne facem că dormim, să nu ne provoace ceilalți călători la o imposibilă discuție. Mă prefăcusem atât de bine că adormisem de-a binelea, când m-a trezit deodată o scuturătură brutală urmată de strigăte brambureală oameni în picioare. Oprirea prea bruscă a trenului provocase căderea din plasa de bagaje a unui coș cu ouă, tocmai în poala de spinei. Mă uitam năuc la omleta băloasă care curgea pe mantaua ei. O țărancă voluminoasă în picioare gesticula și clătina din cap, gelindu-se pe limba ei, din care înțelegeam doar repetat la nesfârșit «Iștenem, Iștenem!» Pe când ceilalți călători din compartiment și chiar de pe culoar comentau zgomotos incidentul, simțeam cum momentul trecea subit de la grotesc la tragic, căci tăcerea noastră părea mai ciudată cu fiecare clipă. Ne-a salvat prezența de spirita călăuzei. S-a făcut că descoperă deodată că aceea era stația unde trebuia să coborâm. A bolborosit în grabă câteva cuvinte pe ungurește și ne-a târât afară din compartiment și din vagon, tocmai când trenul se urnea din loc. Dar îi lăsaserăm acolo pe ceilalți trei, care probabil nici nu văzuseră că am coborât. Era buna, tânărul învățător, pe care îl cunoscusem la dreptatea, cel prin care găsisem în cele din urmă această filieră. Pe Despina nu descoperisem decât odată ajuns la Arad. Apoi, acel avocat bucureștean, al cărui nume nu-l cunosc nici azi, un dobito care își dădea aere și nevastă sa, cam văicăreață, dar care în cele din urmă a dovedit mai multă bărbăție și cum se cădenie decât bărbatul ei. Mă văd cum am sosit la arat cu false hârtii de identitate și cu o adeverință de la ferma de stat din Fundeni că eram însărcinat să cumpăr scroafe York de prasilă în județ. negustor de porci, mi se potrivea de minune. Din fericire, n-am avut nevoie să folosesc adeverința. Să găsesc strada, numărul să bat în ușă de două ori, apoi parola. Cei patru tovarăși de drum o descoper pe despină. A doua seară, pe când se lăsa întunericul, înghesuiți în straie țărănești, într-o căruță am ajuns în satul de graniță. Am trecut prin fața primăriei, unde străjuiau doi milițieni, prefăcându-ne că nu ne uităm. Apoi, acea casă, la marginea satului, unde am stat grămadă în bucătărie, tăcuți, luminați, doar de focul din sobă. Emoție la fiecare zgomot. Ce spunem? Ce atitudine luăm dacă apare deodată miliția? Întoiul nopții a venit călăuza și i-am luat-o îndată peste câmp. A mers întâi de-a lungul unei pădurici până am ajuns la loc deschis. Cer de stele fără lună, dar care îmi părea încă prea luminos. Pe semne că puteam fi zăriți ca niște umbre de la zeci, poate chiar de la sute de metri. Îmi ziceam totuși că o fi știind domul ăsta ce făcea, dar dacă ne-a tras într-o cursă. Deodată s-au auzit focuri de pușcă în Ne-am mătrântit cu toții la pământ, iarăși câteva împușcături, apoi strigăte care păreau că se îndepărtează. Am stat nemișcați, cât, o jumătate de ceas, mai mult, mirosea a pământ reavăn. M-am uitat la cer. Stelele scripeau, o stea căzătoare. Să-mi doresc ceva, să scăpăm de aici, Doamne, să scăpăm. Despina era lângă mine. M-am mai apropiat până să-mi simtă trupul. A întors capul spre mine și a șoptit. Fii cu minte! Dar n am mișcat. I-am ghicit zâmbetul în umbră. La un semn al călăuzei ne-am ridicat și am reluat marșul istovitor prin arătura. Avocatului Grăsun trebuia să-i cărăm pe rângea mantanul. Îngâna! E argintăria mea, am și cocoșei destui, vă dau jumătate când ajungem la Viena, pe cinstea mea. După trei săptămâni de aventură la Budapesta, ne-am regăsit la Viena, dar tot eu i-am plătit un pahar la o cafenea. 17 noiembrie 1947. E mai rău decât îmi închipuiam. Cocoloș încă nu-i copilul meu. Elena nu mai e soția mea. Elena, dragostea mea. Parcă am fi dansat împreună și ne-am fi învârtit într-o horă nebună amețitoare. Ne țineam de mână și deodată am fost rupți unul de altul, iar acum parcă am căutat în beznă să ne regăsim, dar mâinile nu ni se mai întâlnesc. Sosirea mea la Paris, în gara de est. Elena și el mic. Am găsit-o frumoasă, elegantă, dar parcă schimbată. Cocoloș mă privea cu ochii mari și se ținea, lipit de maică sa, strângându-i mâna sfios. În taxiul care ne-a dus pe de Conde. Conversația noastră a fost de o banalitate cumplită, ca atunci când ai prea multe de spus sau chiar nimic, Tăcerea apăsătoare. În acea noapte mi-a cedat cu un soi de silă, de repulsie, ceea ce m-a înspăimântat. Dar apoi și-a trecut mâna prin părul meu, plimbându-și unghiile de-a lungul cefei, spinării, cum nu obișnuia înainte. Trebuia să fie ceva, trebuia să aflu cu orice preț. Noiembrie, cea mai tristă lună a anului. 19 noiembrie 1947 Ce am făcut în acești trei ani? Am îndurat. Ea a acționat. Născută la Paris, Elena a putut să-și recapete cetățenia franceză, profitând de situația tulbure din primele momente de după eliberare și cu ajutorul relațiilor unui de al ei. A plecat apoi ca infirmieră cu armatarinului. Îmi vorbește din când în când de șeful ei, oarecare doctor Valker, Viața plină de primejdii pe care a dus-o, a transformat-o. Intuiesc la ea nostalgia trecutului care nu mi-aparține un fel de nărăbdare în fața mediocrității existenței pe care suntem condamnați să o ducem de acum. ce de făcut? 23 noiembrie 1947 Tot fără lucru, de când am sosit. Nenumărate vizite pe la ei, pe la cunoștințe, pe la persoane importante, care abia catadixez să te primească 5 minute după o recomandare atunci când nu sunt în ședință și care, cu un aer de stânjeneală, te însoțesc la ușă. N-aveți experiență în acest domeniu. Nu sunteți francez. Nu pot face nimic pentru dumneavoastră. De ce nu vă adresați domnului X, care e mult mai bine plasat decât mine, ca să vă găsească ceva? Am dat niște anunțuri în Le Figaro și în France Soir. Niciun răspuns. Încep să fiu descurajat. Iar bunica Elenei, în fiecare zi, ei, George, dragă, tot nimic nu se poate. Stăm la ea și, prin urmare, trebuie să-i fiu recunoscător. Dar comportamentul ei nu-mi făcea deloc sarcina mea ușoară. Oricum, ea nu înțelegea nimic. Când îi vorbesc de situația din țară, mă privește cu condescendență. Aici la fel, nu vezi? Câte parale mai fac acțiunile noastre astăzi, când mă gândesc înainte de război? Cred că n-a fost fericită în căsătorie sau, mai precis, că nu s-a adaptat la viața din România. N-a fost la moșia soțului ei decât o singură dată. Dragă, praful ăla și ce numeau ei pădure era o pădurice amărâtă și casa aia cu lăm de petrol. Sofia așteptat pe semne să găsească un castel tip Ludovica al XIII-lea. Îl cunoscuse pe bunicul Elenei, Radu Antim, când acesta era atașat la legația română din Paris prin anii 1890." Se îndrăgostise de el, am auzit adesea că bunicul anti în tinerețe fusese un bărbat tare echipeș, dar părinții ei l-au acceptat foarte greu, un balcanic un ortodox. Tânărul, bineînțeles, era diplomat de carieră, dar România, unde vine asta? Răzfăiseră albume de geografie și citiseră atent ce scria în la rus. Se informa sără discret prin vărul Boagezlan, care lucra la Kedorse, Aflaseră astfel că era de familie bună, că tatăl avea mii de hectare și că fusese ministru în guvernul prințului Sturza. De altfel, tânărul era foarte bine crescut, dar cu oamenii ei nu se știe niciodată și nici măcar nu era catolic. În cele din urmă, părinții cedaseră în fața încăpățânării fetei și cu durere în suflet, o văzuseră plecând acolo la București, la capătul lumii. L-a urmat pe Antim în toate posturile sale diplomatice. După euforia primilor ani, a îndurat cu demnitate și cu multe ave Maria infidelitățile fermecătorului ei soț. După moartea lui în anii 30, s-a grăbit să regăsească Parisul, apartamentul din Rue de Condé și mobilele Ludovic al XVI-lea. Cine ar putea să o judece? Bătrâna nu e acasă acum, scriu în salon. În fața mea, o gravură frumoasă, reprezentându-l pe marele strămoș lui Ibu Vied de Lolne, Consilier la Parlamentul din Paris. De atunci, a uitat de Bouvier, Văcar, care amintea la această familie aristocratică originile prea modeste. În timpul Revoluției, suprima sără grabnic particula de, nu merita să rici pentru un simplu de. Și cum afacerile au mers binișor în epoca napoleoniană, au rămas definitiv de lonet într-un singur cuvânt. 26 noiembrie 1947 ieri eram cu Elena într-o tutungerie. Când și-a deschis poșeta ca să plătească, am zărit niște foi cu un scris necunoscut. Tot restul zilei am fost într-o stare de îngrijorare vecină cu nebunia. Noaptea am așteptat până a dormit lângă mine. Apoi, încet, m-am strecurat afară din pat până la geanta ei agățată în cuier. Am lăsat între deschisă ușa dormitorului prin care trecea o dâră de lumină. În semi-obscuritatea odăii, trăgeam cu ochiul să nu se trezească. Am luat scrisoarea. Mă sperie foșnedul hârtiei. Inima-mi bate dezordonat. Mâinile-mi tremură și rândurile-mi joacă în fața ochilor. Elena, iubita mea, dragostea vieții mele, îi vorbește cum eu n-am știut să-i vorbesc niciodată. Sunt neom de când mai părăsit. Nu se poate. Suferă și el îngrozitor. Mi se pare că-ți mai aud încă glasul. Spunându-mi dragul meu. Îi spune dragul meu cum îmi spunea mie. păsarea asta în piept devine insuportabilă. Dragul meu. Această expresie banală, folosită de milioane de femei, era pentru mine, numai pentru mine. Ca a putut să-i vorbească la fel altuia, mi se pare monstruos. Am pus scrisoarea la loc. Iarăși, foșnetul hârtiei. Mă uit speriat prin crăpătura ușii. Elena doarme. De ce am făcut asta? Picături de sudoare îmi cur pe față ca lacrimile. Mâinile și picioarele mis de gheață, deși în cameră nu-i fric deloc. mă întorc în pat. Elena Doane Buștean. Să nu trezesc cumva când trag cearșaful peste mine. S-a întors brusc cu fața la perete și s-a rezemat de mine. Îmi strecor o mână rece sub ea. Sunt fericit că e aici. În capul meu e un vid total. Pendula din salon bate odată. Cât o fi ceasul? O melodie, o rumbă, mă obsedează. Canto indio, canto indio. Certitudinea asta înspăimântătoare. Mai bine nu știam, da, de o mie de ori mai bine. Nu mi-închipuiam că aș putea suferi atât de mult. Dacă iubește pe altul, de ce n-a cerut divorțul de când am venit? De ce a acceptat reluarea vieții în comun? Din cauza copilului? Sau din milă? O mai fi simțit ceva pentru mine? S-au scurs șase săptămâni, poate că i-a trecut... Cantoindio, indio, Canto indio. Mâine dimineață trebuie să merg la prefectură pentru permisul de ședere. Din curte în stânga, la primul etaj, biroul 311, în capătul coridorului la dreapta. Coada interminabilă a solicitanților, unii îngrijorați, alții resemnați, alții revoltați, dar și dintre aceia care se bagă în față. Înghesuială mare, polițai se răstesc. Iar nu mi se va da decât o recipisă provizorie. Căci pentru un buletin de ședere îmi trebuie un contract de lucru, pentru un contract de lucru îmi trebuie carte de muncă, pentru carte de muncă îmi trebuie buletinul de ședere, iar pentru buletinul de ședere îmi trebuie contract de lucru. Să dorm, canto indio, canto indio. Orele grele au trecut, întrerupte de sunetul sâcâitor al orologiului, din sfert în sfert de oră. Când s-a crăpat de ziua, am adormit frânt. 29 noiembrie 1947. Ieri seara am cinat cu Mihai de, ca de obicei, la Lip, plin ca întotdeauna. Mihai mi-a arătat un bărbat așezat la câteva mese de noi. Îl cunoști? E doctorul Valcă. un tip nemaipomenit, are medalia rezistenței și multe altele, se pare că va candida la Lyon la viitoarele alegeri. Nu, nu-l cunosc. Mi s-a pus o ceață pe ochi. Mă întrebam dacă Mihai știa ceva și voia să-mi verifice reacțiile. Totuși, nu cred. N-ar avea el inima asta. Nu mă pot stăpâni și privesc insistent. Aliura atletică, păr grizonant, tuns scurt, ochi gri oțelii, ten rozaliu, fălci puternice. Tipul de bărbat hotărât A plecat spre interlocutorul său vorbește vehement, însoțindu-și din când în când vorbele cu câte o lovitură ușoară de pumn în masă. Îmi spun, el e... Elena și-a rezemat capul pe umărul lui. Mâinile astea, cam scurte, au mângâiat-o. Acum înțeleg mai bine. Mă doare. Ce drept am să intervin. Fiindcă, nu-i așa, omul nu are voie să despartă ceea ce Dumnezeu a unit. Am avut iar o scenă violentă cu Elena, violentă și scurtă. Ca de fiecare dată, am tăcut în cele din urmă, iar efortul pe care îl făceam să mă stăpânesc întădea un aer de slăbiciune, de pasivitate. Acum, către cu momentul, furia mea interioară a ieșit la suprafață și se întețește pe măsură ce-mi dau seama cât am fost de slab. Discuția mă revine și mai viu în minte. Acum îi arunc în față acele cuvinte cumplite pe care n-am îndrăznit să-i le spun atunci. Am o greutate în stomac. Seara m-am liniștit. Ce ușor e să-ți plângi de milă și să-ți îndrepți furia spre celălalt. Dacă încerci să-l înțelegi, începi să fii roz de îndoială. Cine-i Aveau poate dreptate antici. De vină este acel fatum. Față în față sunt doar omul și destinul. 4 decembrie 1947. Nu mai pot. Mă lupt cu disperată încăpățânare. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere să o fac să nu plece. Dar nu mai știu dacă, în adâncul sufletului, nu aș dori să mă părăsească. Ca să se termine odată. Să se termine și gata. Dar, cocoloși? Doamne, fieți milă de mine. 5 decembrie 1947. Am cedat nervos. Am plâns aseară ca un copil, în hohote, mult. Era prea mult. Elena mă mângâia, îmi făgăduia că nu vom mai vorbi de asta. Eram stors ca după o boală grea, dar de acum liniștit, ușurat într-un fel, ca și când dragostea noastră ar fi putut să reînvie. Notă pe marginea foii, nedatată. Încă nu știam că bărbatul care plânge în fața femeii iubite e un om pierdut. 26 ianuarie 1948 Mi-am găsit în sfârșit de lucru. Datorită unui vechi prieten al bunicului Milescu, al cărui fiu este unul dintre directorii băncii franceze a Indiei și Madagascarului, Rui Scrib. O slujbă măruntă unde trebuie să controlezi portofoliile, să tai cupoanele, etc., cifre, cifre, suntem trei înghesuiți într-un birou cu o sobă de fontă încinsă, doamna Andrei e friguroasă. Doamna Andrei e teroarea noastră. După ce că îi înghițeam toată ziua tâmpenile și obrăznicile, mi-a pus în cârcă sub diverse pretexte și centrala telefonică. Asta mă înfurie la culme. Degeaba zici că toate astea n-au nicio importanță. Din fericire, mai e și grelie, o bomboană de om. Nu trebuie însă să uiți în fiecare dimineață să-l întreb de sănătatea soției, care e paralizată de 10 ani. Bietu Grelie Trăiește o nesfârșită tragedie, însă banalitatea repetiției acestei evocări parcă o golește de orice substanță, îi dă chiar o notă comică. O tragedie trebuie să fie scurtă. Neața doamnelor și domnilor Vine în fiecare zi cu 5 minute întârziere din cauza trenului de Montmorency, care nu sosește în gara de nord înainte de 8.45.